Los Angeles, Malibu. Csütörtök, 20 óra 30 perc. Uram, Mr. Hutchinson keresi. Kapcsolja. Igen, uram. Borkman kisé felült a nyugágyon, egy kézmozdulattal elhessen tette magáról a testét simogató nőket, aztán feszült figyelemmel fülelt a kagylóba. – Jó napot, Mr. Borkman! Itt Hutchinson! – Hangjáról hallom, hogy jó híre van. – Igen, Mr. Borkman, sikerült a nyomukra akadnunk. – Végre! Mondjon el mindent részletesen! – Igen. Nos, Vergeron jelentette a dolgot, mármint azt, hogy spider holnap reggel Houstonba akarnak repülni. – Houstonba? – Miért? – E fogalmam sincs. A rendőrségen is csak annyit tudnak, hogy Spider-ray vettek a reggeli gépre. – És a rendőrség mit akar tenni? – Természetesen lesben állnak a reptéren, és az alkalmas pillanatban lecsapnak a két menekülőre. <gül> – Nagyszerű! – Hutchinson! – Igen, Mr. Borkman? – Gondolom, Vergenon tudja mi a dolga. – Természetesen, Mr. Borkman. – És van valami elképzelése arról, hogy hogyan oldja meg? Persze, már beszéltem vele erről. A fogdában van egy embere, aki jó pénzért mindenre hajlandó. És majd úgy fogja intézni a dolgot, hogy spider meg a nőhöz ő vigye az ebédet. Vacsorázni már nem is fognak. Tökéletes. Mondja meg Vergenonnak, hogy az embere nyugodt lehet. A legjobb ügyvédet fogja kapni. Már persze, ha egyáltalán gyanoba kerül. És a pénzzel sem fogunk szűk markóan bánni. Meg fogom mondani, Mr. Borkman? Helyes. Még valami? – Egyelőre nincs más, Mr. Borkman. – Akkor jó, menjen is és intézkedjen. Borkman letette a kagylót, aztán elégedett vigyorral hátra a nyugájba és intett a két nőnek, hogy folytathatják a szórakoztatását.